الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنجده ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فهو المهتدأ ومن يضلل فلن تدد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهر أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد النبي الأمين وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إما بعد فيا الناس اتقوا الله Zatakkaru qawlahu ta'ala Subhanal ladhi asra bi'amdi laylan Minyal masjid al-haram Minyal masjid al-aqsa Al-ladhi barakna hawlahu Linuriyahu min ayatina Innahu huwa s-sami'un al-basir Dia bermaksud Daripada segala kekurangan segala kelemahan Kerana dia Membawa hambanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi sallam Islatu malam Mula daripada Masjid Haram di Mekah ke Masjid Aqsa di Baik-Palestin. Yang penuh dengan berkat kelilingnya, dengan tujuan kami nak tunjuk sendiri kepada dia, dengan mata lelaki dia. sebahagian daripada besaran kami, keagungan kami dan kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah mohon mendengar segala rintihan hambanya. Dan mohon melihat segala perangai ketika laku hambanya. Sallallahu alhamdulillah. Sudah jemaat dah hormati sekalian. Hari ini hari jemaat. Bulannya bulan Rajab. Kedua-duanya cukup berharga bagi manusia yang faham. Hari jemaat disebut Sayyidul D'ayyan. Ketua segala hari. Rajab adalah mengandungi peristiwa penting. Yang tak berlaku pada orang lain seluruh dunia. Lain pada Nabi kita Muhammad SAW. Iaitu... Di Dibawa naik ke langit. Jumpa Allah. Kemudian turun balik. Mencerita benda itu kepada manusia semua. Lama. Barulah. Mati. Benda ni tak berlaku. Selama ramai manusia di seluruh dunia. Di timur, di barat, utara, selatan. Bermacam bangsa, bermacam bahasa. Tak berlaku. kecuali oleh orangnya. Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi bagi semua manusia. Tak kira Melayu, tak kira Cina, tak kira Inggeris, tak kira Amerika. Asalkan dia manusia, bukan lembu kubah. Maka Nabi nya ialah Muhammad bin Abdullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam banyak-banyak kelebihan Nabi Muhammad, ialah dia bawa naik ke langit. Dunia sekarang ni pun ramai orang naik ke bulan. Tapi belum pernah naik ke bulan terpaksa melakukan bermacam-macam latihan. Latihan fizikal, latihan kesihatan. Latihan sains Latihan, bermacam-macam latihan Memakan belanja berjuta-juta ringgit Dengan kapalnya mahal Dengan belanja kosnya begitu tinggi Dengan gurunya, yang mempengalaman Barulah naik. Itu pun banyak juga yang mati tengah jalan Kapalnya pecah Orangnya mati macam-macam perkara -macam Tapi Nabi kita Muhammad SAW Allah Ta'ala sering disebut dalam Quran Bukan cerita dongeng. Subhanallazi asro bi amdi. Satu surah khas dalam Quran disebut surah Al-Isra. Al-Isra maknanya berjalan-jalan. Subhanallazi asro. Maha suci Allah yang membawa hamba-Nya berjalan. Bimbang takut-takut orang yang tak percaya Nabi Muhammad naik ke langit. Maka Tuhan sebut bukan dia naik sorang aku bawa. Seperti tadi korongpo bubuhan nak sepelah dalam poket boleh plastik boleh pakai. Bila balik semula ke lantai, kita lepas anak semula tu, dia dah kolam. Dia bertemu sama-sama dia, dia kata aku pergi, kau nampu ke pakai. Boleh jadi anak sebelah lain tak percaya. Tapi dia kata aku tumpang orang yang buh lepas setiap bulah pakai dia. Pelik apa? Eh? Banyak orang yang berasa pelik. Nabi Muhammad ni suruh lagu mana naik ke langit. Kerana itu. Tapi tuan-tuan kata, asrah bi'abdi. Allah yang membawa hambanya. Dan Nabi Muhammad ni, hamba aku. Koli aku, boroh aku Dan kita semua ni hamba Tak kira kita ni Melayu, kau Cina Kita kena herti bahawa kita ni koli Tuhan Boroh kasar Tuhan Hamba Tuhan Dalam banyak-banyak orang yang berkoli dengan Allah Nabi Muhammad adalah orang yang paling disayangi oleh Allah SWT Ikut suruh buat belakang Ikutlah orang yang berhenti Ini satu daripada benda yang kita kena perhati Walaupun kita kaya, kita koli Allah walaupun kita pakat tinggi, kita akunya koli Allah, walaupun kita pengaruh itu ini, aku ni koli, dan koli yang paling tinggi sekali derajat je Nabi Muhammad Sallallahu s.a.w. siapakah fikir dia bawa naik ke langit bukan kerana dia kaya bukan kerana dia pandai, kerana dia bijak, kerana dia koli aku, koli yang tenang ini satu perkara yang kita boleh ambil daripada cerita, terlalu banyak cerita boleh kita kupas daripada Islam Merah kalau kita daripada kota baru pergi Kuala Lumpur pun balik. Banyak cerita kita boleh sebut kedai kopi di mana-mana. Tengok situ, dengar berani di Kuala Lumpur. Itu baru negeri sama negeri. Apa kata daripada dunia pelangi. Ya terlalu banyak kisah-kisah yang boleh kita kupas. Seorang ibu boleh berayak cerita ni kepada anak ni waktu duduk di atas riba. Seorang cikgu boleh sebut benda ni waktu di sekolah. Ketua kerajaan boleh sebut benda ni kepada rakyat. Karena benda ni benda pelik. Pelik tu lah kita panggil mukjizat. Nabi Muhammad sebagai dia Nabi dan semua Nabi-Nabi lain disebut dibekalkan dengan mukjizat. Mukjizat benar pelik. Macam Nabi Musa, dia beri peliknya tukar lepas jadi ulang. Nabi Isa pelik dia disapu muka orang buta, dia celek. Nabi kita Muhammad pohon kayu beri saling kepada dia, batu beri saling kepada dia. Bila-bila begitu pun ramah juga orang tak percaya, orang tak terima Nabi Muhammad. Ini lebih pelik lagi Satu Yang kedua Bila kita baca hadis Belum Nabi Muhammad dibawa naik ke langit Jibra'i Perubah dia di Dekat Ka'bah Dekat dengan Zamsan, Di Mekah Perubah Nabi Muhammad Dibelah dada Dada Nabi Muhammad Dibelah bagi doktor Di hospital Belah dada orang Belah perut orang Beza dia hantar doktor-doktor hok -doktor belah perut orang sekarang ni di hospital. Dengan pembunuhan jibril kepada Nabi Muhammad ni. Doktor belah perut orang dia tengok benda yang kita panggil darah beku. Rendah beku. Orang sipu. Orang sumbak. Banyak mana benda hok nampak di mata jadi penyakit. Doktor boleh buat. Dengan alat-alat canggih. Tapi Iji Mera'i ni tak peduli hak darah, buku, apa pun bukan kerja dia. Kerja dia benda lain. Iaitu dia buat umpan syaitan. Dalam tubuh kita, dada kita ni tempat duduk syaitan, dia tempat duduk melekat. Melekat pun duduk situ juga. Syaitan pun duduk situ juga. Lagi, sehari umpan syaitan adalah tubuh kita, dalam dada kita selama tu lah. Aku ingat mulut kita berkacik, apa syaitan ni? No? Mekita mekis, apa syaitan no? Kita cari harita, supong yang syaitan itu. Kita berumur tanggung, supong yang syaitan itu. Kita kira percaya dengan orang, supong yang syaitan itu. Kerana kita duk pujo syaitan, yang duk berundur. Yang duk canggung dalam kolbu kita. Jibra'im hari buah benda Kalau tempat tu kita panggil canggung, syaitan duduk, canggung tu dia buah. Kalau benda tu kita panggil makanan syaitan, makanan tu dia buah. Puyuk-puyuk dengan pinggir-pinggir habis dia buah Maka syaitan tak ada tepat. Nak goda Nabi kita. Bila dia cakap, dia cakap dia tak suka dengan syaitan ni. Suka dengan mereka ni. Cakap baik, duduk bang itu ini semua tindak tanduk Nabi lepas pada dia buat tu. Tak ada yang syaitan. mikir tidak cara syaitan, bukan cara mereka ni. Makan minum masuk sebutin nasi lah perut pun tak ada yang jenis. Yang syaitan, tak ada. Semua jenis mereka ni. Mereka duduk bangun, semayan bam bang, kira bercahu mengaji mengajar itu ini semua sekali supa supa supa ni hak melakat tak supa ngat syaitan nak kena canggung pak syaitan duduk jibuai, di buai pada ibrahim kita kena buat sebetuh kena buat semujo boleh buat nabi kepada satu orang ya, semua betul tak ada kau wah-wah tak ada kenapa kau wah-wah ni bagi syaitan dah syaitan lagi tak ada nak wah gaga, gaga apa lagi kita kena buat semujo ke salai pada sai-sai semua bahawa kita ni Manusia ni Tuhan buat tak suka Tak ada orang yang tak ada neon dua Muka tak ada orang yang tak tak ada orang yang tak Perangai tak ada orang yang Kalau kira dia susah Kalau dia duduk tadi ada neon Kerana seramah-ramah orang tak ada suka Sahabatnya kita, kita tak suka dengan orang Orang tak suka dengan kita Anak kita 45 orang, sari aku tak suka muka Perangai tak suka, muka tak suka Cara memikir tak suka, tikah tak suka Susahnya dokternya ni Nak bersaing orang yang payah Orang yang bersaing kita payah kan tak suka Tapi Allah Ta'ala beri kuasa pada manusia Mikir, ikhtiar Nak cari buat lagu mana Mau tak mau putus je lah Kena cari orang yang dia Semua kena Tak ada pentingan diri Tak ada bahasa Orang-orang yang pentingan tak ada Tak ada orang lain daripada Nabi Muhammad salam. Siapa kau fikir dia dibawa naik ke langit Jumpa dengan Allah mana boleh manusia yang serba lemah, yang serba jahil, yang serba tole, yang serba bebas apa baga boleh berjumpa dengan Allah dah. Kecuali orang ini bersih daripada gangguan syaitan. Dia orang ini hanyalah Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi. Benda Nabi tertengok langit, jalah syurga dengan Mana-mana orang mengaji agama Tentu dia dia ajar oleh Mak dia Oleh Tuk Guru dia, oleh Cikgu dia Oleh Tuan Karpung dia, oleh Tuk Kadi Tuk Peti, bawa Depan kita ada syurga nelaka Kita tak pernah tengok Syurga nelaka, tapi oleh kerana Allah sebut, dan Allah ni memang Tak bohong, bohong kerja, bukan apa Allah Kita bohong dengan ada muslihat. Tapi beritahu orang yang tu Minyak mutu tak ada, sakit perut Kadang-kadang kita wala-ala boleh pilih Allah Ta'ala nak bohong kita Dia nak berapa kita Nak duit kita Dia nak beli berapa Nak suruh kita sokong dia dia nak, dia nak pilih raya bila Tak ada benda yang menyebabkan Allah Ta'ala ni Bohong dengan manusia Siapa dia pelawak nah, Tak ada Lain pada orang Nabi Muhammad Walaupun dia orang Tidak melihat kad, Tapi nak bohong dengan kita Dia nak berapa kita Dia Nabi dia telah dikikih buat umpan syatan dalam tubuh dia. Yang menyebabkan satu daripada benda yang dia naik ke langit, dia turun bayar balik pada kita. Aku berjumpa dengan orang yang ada serga. Dia aku berjumpa dengan orang yang ada negara Kita nak kata apa? Nak dia. Jumpa dengan orang yang ada serga. Dia pakai cik dengan orang itu. Melalui Jibra'i. Jibra'i turun tanya orang itu, bapak dia masuk syurga kif berapa? Orang itu masuk negara ku. Hey, Jibra'i tanya dia, gapo dia pucat, masuk neraka Ramah orang okay. Satu hari, satu masa Nabi kita berjumpa dengan satu orang okay. Ali surga Dia kenal orang okay, tu. Nabi tanya dia Apa puca masuk surga Tak banyak-banyak Dia -banyak. itu tiap-tiap kali lepas pada ambil Ismail Dia ismail dua orang Tiap kali ambil Ismail Ismail dua orang Air Ismail Mekoh ni, air payuh kalau kena musih sejuk pula. Bagitu. Tapi dengan sebab dia percaya boleh ambil ismaya ni boleh pahala. Dia boleh luruh dosa-dosa di muka, dosa tangan, dosa kaki. Dia nak benar supaya dia ni bertambah pahala, kurang dosa. Maka dia rela bila ambil semayen. Dia semayen lurah. Para halin semua kita orang Kelantan ni biasa dah ambil semayen. Tapi kadang-kadang kita ambil semayam yang supurok kita nok, supurok kita kita buat. Betul ka cara ambil semayam yang kita ni supur dengan hoc Nabi buat? Kadang-kadang orang tak cara mana? Satu pertamanya ialah kita guna air banyak. Nabi kita ambil semayamnya hanya secupuk air. Secupuk, walaupun cupuk belum tak ada dah, tapi kita boleh sebut daripada anak, -anak kita secupuk. Kita secupuk terbaru dok itu ini ha ha begitu saja. Nak pula musim learn ni, musim ada pipe. Pipe air, buka pipe bau. Habis dua tiga beledi air. Kita ada, tak ada apa, tak ada bas apa air habis. Dua tiga beledi. Ini satu kesilapan. Yang kita kena ajar diri kita, sikit demi sikit. Kita, buka, kita pegang pipe, pulah sebelah. tadah sebelah. Supaya air tidak banyak, tak pulah. Tak ada tangan, basuh muka. Tak ada hangat tangan. InsyaAllah bagi dua, bagi tiga. Kurang daripada air kita guna selama kena. Bukan kita ambil ismayan supoh Uga menuk. Bukan supoh akita nuk. Orang tu ambil ismayan. Dia ambil ismayan. Kalau ni semua bukan untuk ismayan. Jah. Kalau boleh, biar kita rupanya -rupa, Pak Dandai ismayan. Nak gilapagak. Ambil ismayan. Nak gilkedal. Ambil ismayan. Nak gilceruk. Ambil ismayan. Nak gilcedung. Nak gilgalo. Nak giljala. Ambil ismayan. Supaya apa? Supaya bila kita ambil ismayan Tubuh kita berseri. Dosok kurang, pahala banyak. Kita jala boleh ikan, ada berkat. Kita cedung tanah padi, ada berkat. Kita jual barang ikan, kau bawang kuih-bawang, ada berkat. Duit pun boleh, berkat pun ada. Berkat ni benda tak ada dalam pengajian sains. Dalam pengajian sains, dalam pengajian matematik, dalam pengajian tak ada sebut berkat. Karena berkat ni bagi pada Islam. Orang tidak Islam beritahu apa berkat baik profesor, baik lecturer, baik universiti di Iropa berapa, takut sekarang berkat, kerana dia tak baca quran berkat, sebut berkat Masjid Aqsa, disebut Al-Ladhi Barakna Hawlah Dal-Masjid Al-Aqsa Al-Ladhi Barakna Hawlah waktu Nabi kita tolak daripada Masjid Mekoh pergi ke Masjid Aqsa eh pastin sekarang tu yang sebut, Al-Ladhi Barakna Hawlah Masjid Aqsa yang kami limpahkan berkat keliling berkatkan apa benda apa tu banyak cerita lah yang pentingnya berkat ni bukan dongeng Allah Islam sebut berkat kita masuk masjid langkah ke ikatan kita masuk masjid kita kena ingat masjid ni rumah Allah bukan rumah kita bukan pejabat kerja ah bukan market ni rumah Allah masuk masjid dengan cara kita ni hamba Allah dia cara tuai rumah ni Allah nah ada kaedah dia ada disiplin dia termasuklah masuk langkah ke ikatan Ya, kalau salah kita masuk lakuh kiri Cuba undur balik Kita masuk lakuh kaki kiri Ah oh, tak teringat, ini masjid Cuba undur semula Ajar diri kita dari segi sekolah juga baik Undur semula, lakuh semula kaki kanan Ajar, turun rumah kita juga Balik kumuh, masuk kumuh, turun rumah Cuba kita ajar naik kumuh Lakuh kaki kanan Kalau salah lakuh kaki kiri, undur semula Dan yang acak kali jadi waswah pula Ajar dari kita dari segi sekolah cukup baik. Bagi membolehkan kita 24 ajar ni hidup cara Islam, nok Jangan jadi cara Melayu, nok Jangan cari wakaf pun, nok Jangan cari nok no. Ajar Allah. nok no. begini. Para semua kesimpulannya. Bila Nabi naik langit tengok surga, tengok negeraku. Artinya tak sudah kita ni nak surga negeraku. Jangan lupa, pala kita ni depan aku ni ada syurga dan aku. Bodoh aku masuk neraka, cerdik aku kalau aku masuk syurga. Dan syurga ni bagai Maha. Ala innasilatullah ghaliah. Ha aliyah. Ala innasilatullah ghaliah. Nabi ulati tiga kali kepada umat dia. Ingat tuan-tuan semua. Bagai Maha, bagai Tuhan ni Maha. Syurga ni Maha. Dan Nabi ulati tiga kali. Ingat tuan-tuan semua. Bagai Tuhan ni Maha. Tak padan nak isyurga pada kita kalau kita sembahya pusai, tak pandai. Katalah kita jadi formulat kat dunia ni. Tak padan lagi nak isyurga kita. Tapi dengan rahmat rahim ngalipuh kuni ta Allah. Tak apa asalkan tu tu aku buat siket mana pun tak apa, aku VIPan masuk syurga. Jadi syurga bagai ada, jangan nak main. Neraka bagai ada, jangan nak main. Dan bila manusia mati, kita disebut azab kubur dalam saint tak ada sebut azab kubur orang putih orang hitam orang airupa berapa tak putih sepatu azab kubur ni berapa segak kalau kita wak guru kepada demo tu bunuh kita mesti guru Nabi Muhammad dia tengok sendiri nah seguh tengok sendiri naga dan israk mi'raj ada benda ni jadi ulihian mikan, bang pagi celik mata pingat dunia pak wak kerja akhirat pak balah ba tu bila kita bangun pagi dan banyak-banyak doa kita zikir kita Allahumma inna subhanaka min kafaynat nikmatin wa'afiyatin atminna tana'aya fid dunya wal akhirah itu hak aku bangun pagi kada esega nek kada penuh dengan nikmat nek kada apihat dan kada sitrin pelindungan. oleh itu minta panjanglah nikmat ni sampai ke akhirat minta panjanglah pelindungan sampai ke akhirat dia ada sokmo dunia akhirat dunia akhirat dunia akhirat, dunia, akhirat. Tanah kita reti bahawa dunia ini baru tak sudah. Sengaja Tuhan buat dunia ini untuk tempat tak sudah. Belah mana kaya, mati. Meskin pun mati, kaya mati, orang pakat tinggi pun mati. Bila mati, bukan mati, reput kita dia. Lepas pada mati masuk kubur, nak dekat mari tanya. Mereka berapa ke Tuhan atas dunia itu? Aku pergi ke bumi mata dua bukti, aku pergi tengok Aku pergi telinga dua belah, dengar berapa. Aku bui kaki, bergilah ke mana atas dunia kita. Aku bui, aku bui semua ni. Soal dahulu. Tiap-tiap soalan, kena jawab. Anak kita soal, kita jawab. Habis lagi kalau boleh, ruk belok tengah jalan, kena jawab lagi. Apa kata bila orang Allah, bila malaikat tanya kita nak kubur? Kena jawab. Dia jawab mesti serupa dengan, kalau Nabi Muhammad ajar. Kalau Nabi Muhammad ni, tukguh mengajarkah mereka kitab atau hikmah dalam banyak-banyak kerja Nabi Muhammad ni ajar mengajar kita nak panggil dia untuk guru kau kerana dia mengajar boleh nak panggil dia ni cikgu kau kerana dia mengajar boleh nak, nak panggil dia ni tok lebah kau boleh kena kerja dia dia mengajar oleh boleh hanmike bila Tuhan ha so kalau dia mereka soa kena jawab serumpun hok Nabi Muhammad ajar bagaimana anak kita masuk preser dia tak leh jawab satu kali kita jawab serumpun hok cikgu dia ajar baru oh, dia lulus kata dia gagal kita kena ingat kata hari nanti Allah Taala mereka kubur ke soal boleh dekat agama-agama apa hari itu mau ambil dia ambil dengan halal ke haram bila boleh ke hari, ke hari itu mau buat apa halal ke haram selalu payah para hadirin semua duk tadaniahnya kerana kita melupa perkara ni dunia dunia ni waktu kita, kita duduk ni bumi ni tak ada seorang rambut buat tuhan buat kita menumpai tanah bumi Allah kita menyawah Baru pagi celai mata nyau. Jangan anggap apa? Udara. Seperti dia buat udara. Coba orang, -orang tengok hidung kita. Orang buat kenapnya, tengok hidung. Tak ada dua minit, mati kita. Mujur hidung kita boleh menapas. Dari nafas pula menggunakan udara yang orang lain buat. Tak ada orang atas dunia ni boleh buat udara. Orang naik ke langit tu, aku tak panggil naik ke bulan. Atas belakang dia penuh dengan oksigen. Dia buat kerana dung tak ada udara. Tuhan tak buat di bulan ni, udara seperti kita, bukan manusia boleh, maka Tuhan tak buat bila orang naik juga, habis duit banyak, juta-juta beratus-juta, buat oksigen, buat apa semua tiba-tiba kita boleh nyawa dengan sebenarnya, tak ingat sepatut pada tuhan, tuhan yang buat kita apa kata kalau kita bangun, nyawa tak boleh katalah, sakit tu, sakit ni, nyawa tak Oh oh ah, ah, mati kita, doktor mati, suara so, kita ini benar-benar begini kita boleh aktibar daripada cerita Islam Merah dalam bulan ni berapa bulan Bula nabi kita naik law mana? tu biar lah itu bukan kajian kita pergi. pentingnya kita mesti yakin bahawa syurga neraka ni akone, ada, azab kubur ada. Siapa dia raya? Allah dan Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li <t tysiyyi> walakum. Wa is'al muslimina wal muslimat fastaghfiruh, innahu huwal afur rahim. <تصفيق> وصلى الله وسلم على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اولياء الله اما بعد فاي ايها الناس اتقوا الله تذكروا قوله تعالى ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله ينبئ bahwa aku sendiri sebagai Allah de semua malaikat-malaikat Doang untuk tinggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh temu, he juga meminta kan dia tak sudi. Selawat sama dengan Nabi Muhammad Sallam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peradangan sekalian. Waktu Nabi kita nak dukung daripada berjumpa dengan Allah, Di sudah terlalu di langit. Allah menyebut banyak kargo, termasuklah ini. Faradu ala ummati kasyamii ala uhs lima silatan. Eh hey Muhammad, bila memutuhkan tanah, jumpa dengan orang rakyat, bahawa aku minta manusia semayang 50 kali sehari. Bukan 5 kali, 50 kali sehari. Kita lelani semayang 5 kali. Setelah berundingan berlaku, berlaku di antara Nabi Muhammad dengan Allah. Apa kata kalau semayang itu wadi 50 kali, 50 kali saya pak lelani. Tak kerja buat kita. Gipada yang cakap nak galau, bunyi itu lebih tak nak balik tinggal sembahyang nak balik sembahyang tak tertudung kepala kita 50 kali sehari saya sembahyang. Tais sembahyang 24 jam. Kalau 50 kali sehari, artinya tiap-tiap jam 2 kali kena sembahyang. 24 jam, 2 kali 2 kali tiap, lebih lagi 2. Truknya kita. Lah ni 5 kali sembahyang, 5 kali sehari. Ada lagi orang tak sembahyang. Makan boleh minum, nok tidur, duk jamat. Maya malah. Perangai manusia ni tak ingat depan dia tu mati. Babak dah mati tinggal habis segala anak bini, segala harta benda. Bagapa tinggal berlaku tadi? Hok kaya, hok miskin, hok share banyak, hok pinis banyak, hok begitu begini semua tinggal belakang Masuklah kubur sepatah karuh. Duit satu sen tak bawa. Anak buaya nak tinggal belakang kat kubur. Bila orang mati Nabi sebut ditbua almayt ila qabri bila seorang mati, hok turun kubur tiga kali jerja usnau ya beqah bila masuklah kubur dua balik tinggal seka hok tak ada tiga gi kubur siapa dia anak buah harta benar. dan amalan anak buah kita turun gi kubur sebab hanalah tu kubur harta kita gi kubur orang ada kereta orang ada motor gapo pun mesti kaki kubur dan amalan amalan kita, amalan jahat, amalan baik semua turut kita, walaupun tak nampak tapi benda itu turut kita bila kambuh, mayat nak kubur anak bini balik hari benda kereta dia balik, tapi orang hidup sama kita amalan para hari semua amalan ini makna aktiviti kita menegar orang panggil amalan, kita cedung orang panggil amalan, kita semaya kita panggil amalan, kita tak semaya orang panggil amalan kita kita berbuat piti orang tak bayar amalan dia. Ya. Amalan aktiviti dengan mulut, dengan fikiran begapo amalan. Ha apa saja pak amalan? Kita kena amal, kena laksana benda yang cukup kalau duduk stepek tanah kubur ditolong kita. Jangan sapak kau fikir, amalan kita tu sudahlah kita seorang diri dia pula. Duduk. duduk patuk kita, duduk layuk kita, duduk radak kita, duduk begapo kita. Ini tak cerdik kau panggil. Dia tak ada orang lain boleh ajar lain pada Islam. Selain ajar hidup muat tarnia ni, semua gori kamu amalan melakukan. Cuma orang kita Kelantan, orang kita, apa sebut amalan ni, hanya ngatik maya. Itu seperti ajar, amalan lagu tu. Semua kerja buat kita, amalan melakukan. Amalan makna perbuatan, aktiviti orang panggilan? Kita makoh amalan, kita cerak amalan, kita bini amalan, kita curi amalan, kita meropok berapa sama, semua amalan melakukan. Jadi oleh halmikian. Tuhan sebut ke Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, bila mu turun tanah woyak, Aku nak suruh hamba-Mu, umma aku mayah kat aku 50 kali saya. Bunda yang bunda yang bunda bunda tinggal 5. Walaupun 5 tapi pahala serupa dengan 50. Batu sok sekali kita buat semayat 10. 5 kali jadi 50 serupa. Berjuruhnya Tuhan, baiknya Tuhan kasih belah Tuhan siapa ke kita. Tak ada itu pun tak ada juga orang kenal. Ini parah dia semua. Oleh yang membuat dalam masa kita menyambut Israq Ma'arat. Dalam masa menyambut Rajab. Panah-panahlah kita ajar diri kita. Jangan duduk-duduk muqpuk ajar semua. Jangan duduk-duduk duduk kutub guru ajar semua. Jangan duduk-duduk duduk polis jaga semua kampung kita. Biar kita jaga kita. Kita tak ada benda yang boleh jaga kita lain daripada Ittaqullah. Ittaqullah wajib disebut tiap-tiap kutubah Jumaat. Sekali seminggu wajib kita pergi masjid dan Tok Khatib mesti sebut Ittaqullah. Lima kera rukun kutubah dan lima waktu itu, itaqullah. Muka negara yang ketuhan. Tak kira kamu ni raja kau, tak kira kamu ni rakyat kau, tak kira kamu ni ketua polis, kau, tak kira kamu ni ketua tu, tu, tu, ugamu, ketua berapa. Kamu mustaqwa pada Allah. Apa kata kalau tu laki, sudah takwa pada Allah. Tu laki, ada bini, ada anak, tapi sudah takwa pada Allah. Dia kata kata, maka penuh mulu Bini dia rumah, maka berapa, tak peduli. Orang tuk laki laki, laki laki apa? Dia tidak takwa pada Allah. Tu hakim, cara orang di mahkamah. Kalau hati dia tak ada taqwa pada Allah, dia jatuh hukum ikut kanduk dia. Ada duit-duit kau, adara rugut kau, dia turut orang itu. Allah duk perhati, dia tak caro. Sekiranya dia takwa pada Allah, dia tak berdoleh. Aku profesional. Aku mesti turut peraturan yang dia tetap. Apa kata, apa kata. Banyak saing-saing kita kadang-kadang menegur. -kadang, Bikrak. Pergi ke rumah, mari ajak untuk guru. Kenapa? Ambil kena tipu saya. Abing, tanuh, berapa. Tapi tipu saya. Kenapa tipu saya? Tidak takwa pada Allah kira nak duit, kena nak pity, nak penuh pocket tak kira orang yang bengkrak, kira gila-gila tak kira, kenapa? tak ada taqwa pada Allah, dan taqwa pada Allah dia merupakan kunci yang paling berga, yang paling kramat untuk membuat manusia ni, duduk atas dunia laki bini tak bala sahabat so, anda dalam negara pun tak tak ada bala, dengan siapa sekali pun tak ada bala, kenapa? ingat depan aku ni ada syurga dan melaku, gila aku masuk melaku, sedangkan syurga tu boleh ikhtiar boleh masuk, kenapa aku ikhtiar masuk melaku biket gitu insya-Allah barahani semua. Maka Isra' Merak tahun ini akan menambah keiman kita dan akan melipat gandakan kebaikan kita dan jauhkan diri kita daripada maksiat. Nauzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum fa'alu ma y'uddu nabiy lakana khairan lahum. Wa jaddat su'ati kalama an-sya yadanga kata aku kata Allah. menjadi kebaikan bagi mereka sendiri dia lebih kuat untuk melawan godaan syaitan dan pujukkan nafsu. اللهم أنك خلقتنا وسويتنا ونفخت فينا من روحك وأكرمتنا بالعلم والمال والعز والجاه اللهم باركنا في حياتنا وباركنا في يوماتنا وباركنا فيما رزقتنا أموالنا وأولارنا وعلومنا وديننا وأنفسنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا داءا إلا داويته ولا عدو الا غلبته ولا عدو الا خذلته ولا عدو الا دمرته ولا حاجه هي لك فيها رضا ولا فيها صلاح الا قضيتها يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما منه وما لم نعلم وما بك من الشر كله عاجله واجله ما منه وما لم نعلم ونسالك الجنه وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وما قاضيت لنا من أمره فجعناك بطرشده اللهم إنا تنكو فارس ابن تنكو إسماعيل سلطان كلانتا الخامس عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيته بيدك ماض فيه حكمك عدل فيه قضائك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أنت جعل القرآن العظيم ربي أقلبه ونغى بصره وجلأ حزنه وذهاب همه وغمه وردا لكي جعاده عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقن الصلاة